Kilencedik fejezet Ki az ágyból, te naplopó, a hasadra süt a nap? Rázta meg Gerhárda fiát. Ez utóbbi természetesen nem volt igaz, még csak néhány perccel múlt négy. A nap még csak tétóvá nyújtogatta első sugarait, amelyek még délben sem igen érték el a sikátorban sorakozó házak alsó szintjeit. Hagyjon, apám, nem tudok! Nyögött fel a fiú, két rét görnyedve. Múlatni bezzeg, azt tudtál? Szólalt meg Anna már teljesen felöltözve. Hagyjanak, nem érzem jól magam. Nyöszörgött tovább a fiú erőtlenül. Szedd össze magad! Rángatta meg a fia vállát Gerhard, Mire az jajgatva felült. Tényleg sápat vagy? Hajolt az anyja közelebb hozzá, Egy gyertyalángja mellett szemügyre véve a fiát. Ma nincs lazsálás. Ha nem kezdjük meg idejében az este érkezett szállítmányok kipakolását, megdöglünk délig. Nem embernek való ez a meleg. Gurgulázott Gerhard egy felessel, mielőtt lenyelte volna. Sosem értette, hogy egyesek miért fogmosással indítják a napot. Amikor a szerény, de az élethez szükséges legfontosabb tudnivalókat átadó tanulmányai szerint az alkohol a legjobb baktériumölő. Az pedig már csak a ráadás, hogy az éjszaka elgémberedett végtagokat is megbizsergeti. Egyesek meg kefével suvickolják a pofájukat, mint valami cipőt, vigyorogta el a gondolatra magát. Kész, röhely! Nesze! nyújtotta át a kupicát a fiának. Ez majd meggyógyít. Fertőtlenít, akármi is legyen benned. kötelesség tudóan lehúzta a pálinkát de még le sem ért a gyógyítónak szánt ital, amikor egy nagy öklendezés után a kezét a szája elé kapva, sugárban kezdett hányni. Na már csak ez kellett, sóhajtott fel az anyja. Nem tudtad volna odakint elintézni? Nem mésztem a sehova kölyök, tette aztán hozzá némi együttérzéssel. Tombol valami kór. A néknál is kidőltek a gyerekek. Még jó, hogy Frida nem volt tegnap a közelükben. Tegnap? Ébredt fel Frida is a hangokra. Úgy mondta az anyja, mintha kivételes alkalomnak számítana, hogy tegnap nem bandázott a környékbeliekkel. Álmosan visszacsukta a szempilláit, még volt legalább egy órája, hogy felkeljem. Járvány van! A pékségben mindenki erről beszél, szólalt meg Róza. A kötényéből próbált kidörzsölni egy foltot, egyelőre sikertelenül. Egyre többen patkolnak el, nyomatékosított, szinte büszkén, hogy az anyjáékkal ellentétben mennyire tájékozott. A krügeréknél tegnap előtt meghalt az öreg, a sánta ulrichot pedig tegnap vitte el a halottas kocsi, dőnyögte Anna Hofner, lassan átértékelve a korábbi szavait. Ugyan már, az ételtől lesz, nem mástól. Ilyen hőségben minden megbudgyan vakarta meg Gerhárda a fejét, időközben elfogadva, hogy a fia nem fog ma a keze alá dolgozni. Frida lelkem, kelj is, látod, mit művelt a bátyád. Nem győzöm egyedül, nem maradhatunk ilyen disznóban. szólította meg Anna a lányát. Frida finoman meglökte Márta vállát, de az, bár a résre nyitott szeme elárulta, hogy őt is felébresztették a zajok, meg sem ocant. Kislányom, Hagyd a nővéredet egy kicsit! Tanulnia kell, nem hiányozhat már rögtön a tanév elején. Ha lemarad, feleslegesen koptatta az iskolapadot. Róza pedig nem szolgálhat felkarékás szemekkel, ugye megérted, angyalom? Frida nem mozdult azonnal, de az ellenkezése ezúttal is csak egy és lekedésben mutatkozott meg. Felkelt, egy sajnálkozó pillantást vetett a bátyára, majd kitárta mindkét ablakot, Menekülő útvonalat mutatva a savanyú, émeitő szagoknak. És kalapad, csengett a fülébe a szó, életében nem először irigykedve gondolva a nővérére. Délutána azonban az irigységét felváltotta a lelkiismeret furtalás. Mártát több osztálytársával együtt hazakülték az iskolából. A máskor alig húsz perces sétát, a saját elmondása szerint majdnem másfél óra alatt tette meg a szerencsétlen, megszégyenülve érezve a tekinteteket, amikor a szoknyáját éppen csak felemelve könnyített magán. Otthon az anyja azonnal kihámozta a fekáliától bűző ruhákból, és egy földre terített pokrócra fektette a középső lányát. Tobias is mozdulatlanul feküdt a pricsen. Fridát megrémisztette az idegennek tűnő, belső arc. Alig néhány óra leforgása alatt, mintha több kilót fogyott volna a bátyja. Az alsó és felső nyílásából is csak úgy zúdult kifelé, az eleinte még csak kásás, később nyálkás váladék. Hiába próbálták itatni, semmi nem maradt meg benne, és a korábbi tartalékokat is kivetette magából a teste.